God aften, Marie-Louise. aften, Anders. Hvad går det? Jo, det går nu meget godt. Jeg har åbnet lidt, fordi som sædvanligt er der mega lummert inde i det her studie. Det bliver også ekstra lummert, at vi skal til at sende, men jeg har lige åbnet vinduet for en sikkerheds skyld. Det bliver jo en, endnu en omgang lommer. rart, kan man godt sige Jo, og jeg tror måske at snart, at vi skal til at snakke lidt mere om kærlighed. Det har handlet meget om sex indtil videre. Det er måske lidt sådan øh, en start, fordi nu er vi jo sådan lidt teenager, og vi er lige begyndt på et nyt program, så må man gerne være lidt infantil og lidt... Øh... Lidt dirty. Ja. Ja. Det bliver rigtig varmt øh, herinde i hvert fald. Vi får en øh, fed gæst ind i dag, som hedder Morten. Det gør vi. Morten. Han er, han er, han er bøs. Han går lige et pikkermænd. Så er det sagt. Så er det sagt med, øh, med det samme. Øh, og det glæder mig rigtig meget til at stille dumme spørgsmål. Ja. Jeg har ikke nogen bøssevand nu. Nej, øh, jeg har få... Men nogle gange, så skal der lige en øh, radiomikrofon til, og man kan stille de rigtig dumme spørgsmål. Fordi ellers så er det bare ikke <laughs> Ja. Marie-Louise, vi har, vi har så meget fart på, så jeg synes bare, vi skal komme i gang med noget øh, fantastisk musik. Vi har et eksplosivt program til jer i dag. Ah, men det er helt vildt. Jeg kan slet ikke øh, overskue det. Jeg sidder og kigger på programplanen lige nu, og det ser helt for ud, altså. Den øh, vil vi øh, afsløre på jer lige om lidt. Marie-Louise. Ja, øh, øh, Anders, øh, kender du det, når man har været til lægen, og man så lige har fundet ud af at man har fået klamydia. Du lytter til Puderummets podcast, dit radiofoniske fix. Her i Puderummet på 95,5 Universitetsradioen. Oh, ja. jeg har fået fikset min mikrofon. Den var lidt mærkelig. Jeg tror at det er, er Skrattede at... godt nok lidt. Ja, og det er på grund på at jeg er, jeg er lidt nervøs. Ja. Uh, det giver lidt i min krop. Men det er også et super springfyldt program, vi har planlagt i dag, så jeg kan godt forstå det. Jeg tror det er på grund af, at jeg står oven på et øh, elektrisk ladning af en art. Det kan godt være, det er derfor. Det skal du holde op med. Men også på grund af, at du lige sagde, at du havde fået klamydia. Ja, det er sandt. Jeg, kan, ja. kan, du, kan, du forklare, kan du forklare, hvad der sker? Der sker det, at øh, jeg, jeg var oppe på øh, Bispebjerg for et stykke tid siden øh, for at blive testet. Og var derinde, og fik at vide, at øh, det var ikke sikkert, at de kunne afsløre alt, hvad jeg havde. Fordi at øh, der skulle altså gå fire uger fra, at man har haft øh, ubeskyttet samleje, til at de kan se, om der er noget. Så jeg gik op til min læge et par måneder senere, mm. og så blev jeg tjekket igen. Og så kommer man op til sin læge, og man, skal jo, man kan ikke bare ringe til dem, Man skal op til ham og sige, hey, hvad så? Og så siger han så, ja, du er fri for det meste, men du har altså lige fået klamydia. Okay. Og hvordan reagerede du, da du hørte det? Jeg sagde, der skal jo være en første gang for alt alting. Mm. Har du haft det før? Nej, det har jeg ikke. Det var meget spændende for mig. Det, det var lidt eksotisk, faktisk. Altså, jeg kan godt afsløre, at jeg aldrig har haft Men jeg har da overvejet senere hen nu at, øh, at få det. Du er simpelthen så det, heldig, Det, det ligner sådan lidt hipster -agtigt. Ja, men også lidt beskidt på en eller anden måde. Ikke? På en eller anden måde. Men det kommer vi til at snakke snak snak mere om senere. Hen. Jo, vi skal jo ringe til nogle forskellige mennesker, der ved en hel masse om uh, <glamydia> klamytter. Det er så ikke helt lige fra et fødder, når vi ringer til dem. Men... <laughs> altså, jeg vil sige, jeg, jeg er i hvert fald til at overveje mit brug af kondomer. og derfor så skal vi snakke med en, der hedder Nana, som har en anden sexblog, der vil fortælle os lidt mere om hvordan vi skal få brugt det her. Hun er en snack. Øh, Hun er ret flot. Hun er rigtig, rigtig flot, og det glæder mig rigtig meget til. Hun kommer desværre ikke ind i studiet, men hun kommer over telefon. <coughs> det er næsten sagt. Øh, Marie Louise. Ja. I dag. Der skal vi snakke, som sagt, om bøsser. Men i den forbindelse, der har vi også en reporter her på redaktionen, Puderummet, altså her på Universitetsradioen 55,5. Hun hedder Katrine. Vi har sagt det før, og vi siger det igen. Hun er Universitetsradions svar på Gunnar Nu Hansen. Hun er ikke bøse. Hun er nok tro, Men uh, Katrine? Hallo? Hallo? Hallo? Hvad laver du? Så jeg er, jeg er klar nu. <laughs> er du klar nu? <laughs> jeg er klar nu. Hvad har du egentlig i, lige, min pige? Jeg er ude i marken. Der er jeg, <laughs> Jamen, hvad siger du? hvad har du lavet sådan sidst? Jeg har, jeg, ved, jeg har grindet lidt, og jeg har gamet lidt og sådan noget. Sådan stille og roligt. Grindet siger du? Hvad? Er det sådan noget med, at du har stået op med nogle mænd og, og rystet din røv meget tæt op af deres lempem? Ja. Nej, det ja, er lidt ikke. Uh, altså, jeg har prøvet den her app, som jeg ligesom har, har forsket lidt i. Uh, det er lidt spændende. For, forsket fra. Jeg har forsket lidt. Du er, det er Nej, jeg faldt. Jeg faldt over den her app, og så tænkte jeg, når nu øh, jeg har lært øh, mænd at skue damer, mm. så må jeg ligesom også begive mig ind på et andet område. Ja. Så jeg har forsket lidt i mellemtiden. Og mænd der skuer mænd. Og mænd der skuer mænd. Ja. Det skal vi høre det meget, meget mere om senere. Det er sådan altså en, ja, en du du som en forsker i det, og øh, du skal ud i kommer også ned øh, Du står allerede ja. derude og, og prøver at finde nogle øh, nogle børser, der bruger det her øh, grinder som du kalder det. Ja. Det glæder mig sådan meget til at høre øh, hvordan det kommer til at lykkes. Jeg har jo hørt det er jo en af mine fordomme, det er, at jeg bøser lidt mere åben omkring sådan. Noget Marie Louise, så står man noget i hånden? Jeg synes lige, at vi skal fejre, at vi har skudt vores udsendelse godt i gang, og mm. derfor så vil jeg også skydprop med næstig. Oh ja. Ikke noget udsendelse uden næstig. Uh, Skål, uh, Katrine, og uh, vi ringer til dig senere. Det gør jeg. Jeg forsker videre. Yes, vi snakkes ved. Du her, så lader jeg lige røre på der, den varme linje til Katrine. Yes. Om lidt, uh, Marie Louise, du. Uh, jeg står lige og skænker lidt. Du står lige og skænker lidt. Du har en, øh, en stor flaske i hånden. Øhm, der skal vi ringe til en her. Yes. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med Nanna. I mellemtiden, så skal vi høre lidt lækker musik. Huha, der er jo godt nok far på der. Det må man sige. Ida, øh, Maria hedder hun øh, med sangen. I love you so much better when you're naked. Det kan man da godt forstå. Kan man nemlig godt. Nana, jeg, jeg vil bare lige høre, om, om du bedre kan lide nogle mennesker og andre, når de er nøgne? Om jeg bedre kan lide nogen. Hvad så noget? <laughs> Ej, undskyld, det Du var ikke lige øh, gået igennem på telefonen nu, Det er fordi, vi hørte bare lige et nummer, der hedder I like you so much better when you're naked. Ah, det kunne jeg slet ikke høre. Det var bare masser af krass. Masser af krass. Det var lige en, en del af vores øh, radioopdrag, så vi skal have styr på. Ja. Nanna, velkommen til programmet. Jo, jamen mange tak. Hvad, det er noget med, at øh, du går og har sådan lidt travlt for tiden. Vi, øh, vi bliver nødt til at ringe til dig lidt tidligt i dag, for du skal noget i morgen. Ja, men jeg skal en masse ting. Altså, øh, man kan sige, jeg, for det første ved jeg jo noget om kondomer, fordi at jeg er projektleder inde på AIDS-fondets kondombutik, Johnny Bar aids Men i morgen, det jeg skal, det er, at jeg skal øh, optræde sammen med min makker og komiker Mads Brønum. Vi har noget, der hedder Masser og Nana sexshow. Og nu mm. har vi lavet noget, der hedder Masser og for voksne i forbindelse med Zulocomedy-festivalen. Så der har jeg sådan lige lidt øh, premiere-naver på det. Det kan jeg godt forstå. Det vil jeg nok ja. at tage. Men Nana, det er rigtig godt, at du ved noget om kondomer, fordi... Jeg har jo gået hen og fået klamydia. Ja, det, og det er altså ikke særlig godt. Nej, <laughs> og det er jo nok tegn på, at der er et eller andet, jeg har glemt. Ja, det er det jo altså nok. Man kan sige, at altså, kondomer er jo det eneste, der beskytter. Der er både mod uønsket graviditet og sexsygdomme, så det er jo nok det, du har glemt. Det er det nok. Men er, der ikke, er der ikke noget, der hedder Femidom også? Kan vi ikke også godt bruge det, Anna? Egentlig? Der er noget, der hedder Femidom, Jo. Det der. Og der er faktisk også sådan, at det begynder at blive lidt mere fancy, fordi at uh, før i tiden, der var, de, var det ret overskulde. Der var det lidt som at knække i en plastikpose. Oh, yeah. oh, så yeah, derfor der er... blev det aldrig rigtig tit i Danmark. Men det er begyndte, jeg tror, de begyndte at lave lidt innovation på det punkt. Det, det kunne være, at man uh, skulle overveje det. Men Nanna, ja. i mellemtiden, kan du så ikke fortælle os, hvordan... Altså fordi, der er en grund til, man glemmer det. Fordi altså, så skal man stoppe med det hele, og så skal man lige ned i sin uh, skuffe ved siden af sæn, og så skal man Hvordan gør man det på en sådan lidt smooth måde? men altså for det første så tror jeg, at øvelse er rigtig, rigtig vigtigt. Altså jeg tror faktisk, at rigtig mange unge og voksne mennesker, de, de nægter at bruge kondom, fordi de på et eller andet tidspunkt har haft en rigtig dårlig oplevelse med det. For eksempel at det gik i stykker, eller de fik præstationsangst, eller et eller andet, og så får kondomet altså skylden. Så jeg tror, at det rigtig meget kunne være undgået, hvis man havde øvet sig rigtig, rigtig meget. Altså når man var alene, før man rigtig skulle knælde. Altså øvelse i at sætte på, så man bare kunne gøre det med lukkede øjne, og man var helt fortrolig med det her kondom. man Måske også havde fundet en øh, den størrelse, der passer ordentligt til Fordi det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at man, man kan passe alle størrelser. Så tror jeg, at, øh, så tror jeg, at man vil have haft meget øh, færre dårlige oplevelser med det her kondom. Så tror jeg, at man være mere trygt ved det. Skal piger også øve sig på det? Det tror jeg ikke. Ja, det skal de da. Jeg, jeg snakkede faktisk med en pige her den anden dag, som var i midten af 20'erne. Og hun fortalte, at hun aldrig havde prøvet at sætte kondom på. Ech, og det synes jeg jo altså ikke er helt godt nok. Mm. Fordi det er jo selvfølgelig lige så meget pigen, der har ansvaret for det. Men, det, men det, altså, det der med at sætte det på, det er jo noget, man lærer i 6. klasse seksualundervisning, hvor man sidder med sådan en flaming-diller og så lige ruller det nedover. Ja. Altså, hvordan får man sagt, hey, skal jeg lige øh, snuppe et gummi, eller skal man bare lade være med at sige noget, eller... Altså, hvordan får man det indført? Det, det er, synes jeg, det er, ja. Det er bare ja. yeah. <laughs> jeg tror ikke, er det der synes det svært, vil jeg sige. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg synes måske, der er sådan to strategier, man kan følge. Altså, den ene er, at man enten, øh, altså ganske simpelt bare gør det. Altså, man bare sætter det på. Hvis man f.eks. kan sætte det på med en hånd, jamen, så kan man jo gøre det samtidig med, at man kysser. Eller ens partner kan gøre det, hvis han eller hun er lige ved at ligge og er ved at give uber sex. Altså det der med at man skal til at diskutere om man skal bruge det, mm. det er usikker, det øh, er nana, ikke fedt. Nana, nu kommer der lige en, et problem her ikke fordi det skal blive den store... Jo, det er lige lige bare brevkasse, men andres her og fordi at det er sådan ja. at jeg her, ikke kan godt kalde det for på dagen. Står i den uh, lidt prekær situation, at ja, uh, sådan altså en lille pige, som som som så var så, hun var væk i et stykke tid, uh, og vi vi ville ikke kærester eller noget, uh, og så så bliver sådan et, uh, vi havde knaldet før uden kondom, og så har hun været væk. Øh, og så kommer tilbage, og så var sådan et fucking head, så skal jeg sige det, det var sindssygt øh, pinligt. En øh, virkelig ubehagelig situation, meget ubehagelig scene. Øh, så jeg Anders ved jo ikke, om hun har været sammen med nogen i mellemtiden, Lige og skal præcis. de så blive ved med at knalde med kondom eller uden, eller? Jamen, det er jo den art af trick, ikke? Fordi at, at netop, og I rammer nemlig sig på sønden ved at sige, jamen, I ved jo ikke, hvad hun har lavet. I medlemtiden. Så så man bliver simpelthen nødt til at bruge kondom, og det kan godt være, at det er lidt kikset, at man så skal sige det igen. Men man kan jo tage snakken, måske helst inden man ender i sengen, så man ikke skal ligge og diskutere det i kampens sede. Men altså, jeg vil sige nu mindre, at man er exclusive, og man ikke knalder med andre, og man selvfølgelig begge to er blevet tjekket for kønssygdom, så er der faktisk ikke rigtig nogen god undskyldning for ikke at bruge det. Hvad er tommelfingereringen? Hvornår er det, man skal smide kondomet, Så du say? Det man skal, hvis man øh, aftaler, at øh, vi knalder ikke med andre, og øh, vi bliver begge to tjekket for kønssygdom. Så kan man gøre det. Okay. Det her jeg skrevet ned, Marie-Louise. Det skal du... Øh, altså, du har noget jo klamyt til, Marie-Louise. jeg <laughs> øh, os bare lige få det. Næste gang, du skal knalde, så skal du lige... Øh... Jamen, jeg tror, at, at det her med at, at blive øh, diastoniseret... Hvad hedder det på... <laughs> <diastoniseret>, dansk? ja. <laughs> det har nok gjort, at, at det er sådan en revolution i mit hoved, mm. at nu tager jeg mig sammen. Okay. Ja, det, det, det kan være meget, altså man kan jo også, man, det behøver jo ikke bare, det kan jo også være en, en sjov del af sexen, altså, hallo, sex er jo sjovt, vi skal ikke tage det så seriøst nødvendigvis. Man kan jo også købe nogle kondomer med dutter og riller og smag, Ui. eller jeg ved ikke hvad, altså. Og det er jo det, du kommer ind, an, Anna, fordi du har jo lovet os, at vi kunne få lov at få nogle sjove kondomer nede fra Johnny kondomer, ja. eller hvad hedder det, kondombutikken, ja. ned på, er det Skinnergade? Det er Skinnergad 21, der har vi i hvert fald, øh, som nærmest, man shopper slik, kan man simpelthen shoppe Ej. kondomer i forskellige arver, og der er smag, og vi har neonkondomer, øh, kondomer smager boblegum, og jeg skal komme efter dig. Ej, nej, nej, nej, nej, nu bliver det lidt for mig. Øh. Men de her kondomer, dem kan vi simpelthen få en lille blanding af, og så vil vi udlade dem i en konkurrence, vi har senere. Det er en uh, famøse porno- Det Det man, uh, tusind mange gange. Tak, Nana, uh, for din, uh, din fremragende råd her, og også kondomerne. Uh, Nana, hvis nu man uh, bliver lidt, uh, lige får lidt uh, jeg ved ikke, lige lidt uh, blod på tanden uh, omkring dig, det lyder lidt mærkeligt, men uh, hvor man kan finde dig ind på, uh, på nettet, så jeg så Uh, man kan finde mig mange steder. Man kan finde mig inde på nannasexblog.dk. Det er en videoblog for unge om sex og kærlighed. Men så skal man da også komme ind i huset i i morgen kl. 19.30. Man køber billet i døren til meget en masse show. Det bliver rimelig vildt. Og ret sjovt. Skud ud til Nana, og det bliver fantastisk i morgen. Nana, tusind tak fordi vi må til det her på sent aftentime. Jamen, det var der så lidt. Lige hurtigt. Nana, har du et kæreste? Bare det lyne Om jeg har en kæreste? Ja, jeg har en kæreste! Damn, er <laughs> jeg, jeg har en meget fru kæreste, det har jeg. Og I knaller uden kondom? Vi knaller uden kondom, ja. Okay, modtaget. Nana, øh, tukken tak. Ja, <laughs> er det godt, ja. Nana. Og held og lykke i morgen. Hej. Nå? Ja. Det var da lidt råd her. I en alder af 22, snart 23. På kondom, ja, det tror... jeg har jeg hørt før. <laughs> jeg tror, det er på tide, at vi kommer ud af podrummet. Vi giver dig radiofoniske orgasmer. Det er lige præcis det, det vi gør. Og det gjorde jo også her på noget dumt, som man måske godt kan sige, er meget ramme omkring dig i appen. Ja. Eller bare omkring dig lige nu. Men nu er jeg blevet opløst. Ja. Jeg er blevet et nyt menneske. Vi skal Aar... høre lidt uh, musik fra vores Men Inden vi gør det, så skal vi ja. lige fortælle folk, at de skal skynde sig ind... På vores Facebook-side, vi er jo fuldstændig op at kører over sociale medier. Vi det er, er noget nyt noget. Jeg har lavet en Facebook-profil her forleden, og jeg fandt ud af, at hold kæft, hvor er det fedt. Altså, hold kæft, hvor er det fedt. Man kan man... chatte med hinanden ligesom MSN og sådan noget ting. Ej, man kan så mange ting. Ja. Og man kan... man kan, altså, Twitter og Instagram og alle de her ting, de spiller sammen. Og i en stor, lækker, lummer, pærevælling. Ja. Derfor så gå lige ind på vores Facebook-side. Det er Facebook Pudrummet. Vi har en afstemning derinde. Vi skal snakke om kønsbehåring lidt senere. Mm -hmm. Eller faktisk bare kropsbehåring. In general. In general, ja. Så hvis man lige går ind der, så ligger der en afstemning. Og så kan du lige... Det er ganske anonymt. Der er ikke nogen af dine mors kusiner, der skal behøve at vide, at du godt kan lide Udover. en kæmpe dusk. Udover også, naturligvis. Vi kunne se alt. Den. Ja, men... Ja. I hvert fald det og stem. Hvad for noget slags kropsbehåring kan I godt lide? Øh, kropsbehåring er nu 2004, ved jeg ikke hvad det er, er ud for dig, Marie Louise. Øh, men for mig der havde jeg ikke så meget øh, hår på øh, på til øh, der. Øh, til gengæld hørte jeg rigtig meget øh, musik på min værelse. Ja. ja. Ja. Jeg tror, at den her fyr, han havde ret mange hår omkring sin dildrefyr. Du lytter til en pugeummet podcast. Det var Dmx med X gonna give it to you. Et fantastisk nummer fra øh, tilbage i, i nullerne, som jeg et år 10 er svært begejstret for. Et lille pust fra vores teenageværelse. Det kan man godt sige. Og nu går vi ved at i puderummet af 2012 og øh, Marie-Louise. Øh, for to uger siden, da vi sendte første gang, ja. der havde vi en frækfyr herinde. Han hedder Emil Falk, og han er gitarist i øh, flødeklinikken. Og øh, han, øh, han deltog ligesom, i et, øh, et program, en slag, som vi øh, kaldte SMS-afkodningsmaskinen. Og øh, det gik ud på, at vi ville ligesom, prøve at lave en app, hvor... at øh, man kan sige, man kan stå i situationen, man skal skrive en booty sms, man skal skrive en jeg-slår-op-sms. Vi prøvede at finde på en maskine, en app, der kunne hjælpe med ligesom at, at konstruere sådan en sms. Ja, det gik ikke så godt. Det gik dem ikke så godt, maskinen gik i stykker, den manglede en masse blæk og olie og sådan noget. Så derfor øh, så i Emil Falk, guitarist i altså at øh, være med på øh, at være husekspert i at skrive de her sms'er. Og øh, Emil Falk han er faktisk med på telefon lige nu, han er øh, lige i Aarhus. Så lyder han lige nu. <laughs> han lyder lidt ligesom vores gamle sms-maskine. Vil du hvad, jeg prøver lige at ringe til ham igen. Det lyder godt. Øh, Emil Falk, han ved jo noget om damer, og det er derfor, at vi har valgt, at vi skal snakke med ham om det her med sms'er. Fordi at sidste gang var han jo ude med Katrine, vores reporter, i det her The Game, hvor han skulle samle damer op. Og det var han ualmindeligt god til. Så derfor tænker vi, Emil Falk, han må kunne noget med de damer der. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man sådan er ude på turné, så møder man jo også mange damer, ikke? Så altså, man jo ligesom, øh, han havde... Han hænger uden at det var Nå ja, det har jeg faktisk okay, godt hørt. Okay, du klar, nu? nu øh, håber jeg, at øh, Anders, han har fået Emil igennem. Hallo Emil. Ja. Goddag. Goddag, din øh, fantastisk flotte fyr. Og tak for sidst. Jamen, ja, hej med hvordan, jer. Øh, hvordan går du med dig? Jeg kunne forstå, at du er i Aarhus, og du lige har spillet en koncert med fløden. Ja. Jamen, vi har nemlig lige spillet med flødeklægningen. Øh, fantastisk koncert, der også i musikhuset i Aarhus. Du, og der var, fuld, der var fuldstændig crowded, så der, jeg, jeg er helt, jeg er i mit, jeg er mit S lige nu. Har du har du tøj på? Ja, lidt, lidt nu. Super. Og Emil, som jeg lige forklarede lytterne for et par minutter siden, så har du jo indvillet i at være vores SMS-ekspert. Altså, du ligesom skal hjælpe lytterne derude med at skrive de her lidt og prekære sms'er, som man i virkeligheden ikke er særlig god til at skrive. Omil, jeg har en case for dig i dag. Ja. Er du Kom klar? Med den. Kom med den. Gim okay. Uh, Marie-Louise, hun har fået klamydia. Og uh, hun skal skrive Au. til en hel masse uh, folk, uh, at, at de ligesom skal testes. Hvordan fane er det, man, uh, man gør det? Hvad, hvad, hvad? Hvordan man siger til andre, du burde nok lige, uh, du burde nok lige blive tjekket. Ja. Yeah. Altså, der er jo... Uh, som jeg ser der, så er der jo to, der er jo to, uh, to muligheder. Man kan enten... Altså, det kommer lidt an på, om det er en person, som man gerne vil se igen, eller om det er en, man bare ikke gider at se igen. Men, men i første omgang... Øh, altså, sms overfor at ringe. Hvad, hvad, hvad er dit kort på det? Jamen, øh, lad os starte med at sige, hvis det nu er en, man ikke gider at se igen... Ja. Så, kan, så Så synes jeg, det er... Så synes jeg bare, at man, man skriver en sms. Okay. Hey, hmm. du burde nok lige blive tjekket. Okay, jeg skriver ned lige nu. Okay. Og, så, så, og så, så, så, så burde den person, man skriver til, mindre at den er fuldstændig retarderet, vide, hvad man snakker om. Hvad så, hvis det er en person, man holder af? Hvis en person, man, man godt gad at se igen, og man tænker, Ej, det er fandme godt dårlig timing, at jeg lige er blevet testet positivt på klamydia. Og, øh, og man gerne vil se den her person igen. Og fordi det jo også... Det er jo ens det er jo, Altså, man har jo et ansvaret, man bliver nødt til at... Hvis man finder ud af, at man er positiv, så bliver man nødt til at sige det til mm. dem, man har været sammen med. Fordi at, Øh, fordi det, det, det er jo noget lort der rende rundt med, men man skal bare sige det. I min så, så, så, vil jeg nok, så vil jeg nok foreslå, at man enten øh, ringer eller skriver. Ja, det, er fej det, kan være, det kan faktisk være lige godt. Mm. Ringer eller skriver og siger, Hey, skal vi ikke, øh, jeg har lyst til at se dig igen. Skal vi ikke lige mødes? Og så i stedet for at mødes hjemme hos hende eller ham, så mødes på en café og en kaffe, og så øh, måske, så er de som siger det. Og så gå, gå sammen op til lægen. Ja, jeg er meget mere til... at ja, man, man skal sige, det face-to-face, face, fordi at det kan godt være, at det virker lidt mere grænseoverskridende og lidt mere sådan som et uoverskueligt projekt, men i den sidste ende, så er det meget mere cool at sige sådan nogle ting face-to-face. Emil, face. må lige stille et frækt spørgsmål? Ja. Øh, du, du virker sådan rimelig velbevandret inden for faget. Har du nogensinde haft chlamydia øh, eller noget, der ligner? Øh, ja, ja, ja jeg har prøvet af det. Skulle du så også ringe til nogen øh, i den forbindelse? Ja, det, det var jeg jo nødt til. Så. Okay. Så hvordan kom du ud af den situation? Jamen, den kom jeg nemlig rigtig skidt ud af. Men så var der en af dem, jeg skulle sige det til. Og det var det nemlig, som jeg sådan, synes ret godt om. Der kom jeg ret godt ud af det, fordi jeg fortalte det sådan face to face og sagde... Hey, jeg ved godt, det er super noget her. Øh, sådan her ligger landet, men jeg vil egentlig stadig gerne se dig. Okay. At men åh, jeg har da bare lidt skidt med de her mennesker, jeg skal kontakte. Altså... Er det, er det virkelig dårlig stil at bare ignorere det og ikke sige det? Jamen, det er super, dårligt. Det, det må man ikke. Okay. Det, uh, det er det hele noteret. Jamen øh, tusind tak. Jeg, jeg jeg skal skrive en en en runde sms, Kan jeg godt mærke med med, med med det som. Hvis, altså, hvis, hvis der er mange, så kan man jo også lave det træt med op af den Facebook gruppe mm. Emil har fået Emil har fået øh, klemüjor eller i den her tilfælde Marie Louise har fået klemüjor. Altså imitere og så inviterer folk. Jeg tænkte også måske sådan, et, sådan et, et brev, der duftede noget, eller en synlig kvintet, eller... Nej, nej, nej, nej. Det duer du ikke. Det <laughs> ikke. Det er du ikke er Det er det, folk det det, kan relatere til. Det er det, folk tager seriøst nu til dag. Det er en de, de, de sociale medier, der tager over, ikke? Øh, ja. Så Ja. Uh, hed. Emil, mange, mange, mange gange tak. Hold kæft, du er god til det her. Det må jeg godt, du ja. skulle nok sige. Du er altså ekspert ud over alle grænser. Emil, må vi ringe til dig om to uger med en ny case? Hvad? Må vi ringe til dig om to uger med en ny uh, case? Jamen altså, det, I skal. <trykker> Super. Emil, han øh, fremragende aften, og øh, får lige lavet nogle damer i aften, ikke? Nu er du i Aarhus yes. Jamen, jeg skal, jeg skal gøre mit bedste. Og husk om du? Jamen, okay. Jeg er fuld. Uh, uh, uh, uh, uh. uh. uh. godt, du siger, det. <trykker> Vi ses du. Hej, hej. <tryk> hej, hej. Høj. Og kæft, er god, mand. Ja. Nu øh, ved jeg jo så tilfældigvis, at en af de sange, som Emil, han godt kunne finde på at sætte på, når han skulle knalle... Det var et nummer, som det her. Du lytter til Puderummet. Tilpaslummer til din torsdag aften. Det var The Weekend med Wicked Games. Et nummer, som Emil Falk han ønskede tidligere, da vi snakkede med ham. Ja. Ja. Det kom lidt forkert ud, det nedlæg, jeg lavede. Jeg har selvfølgelig ikke fået klamydia af Emil Falk. Selvfølgelig har du ikke det. Nej. Øhm, men hold kæft, han er god. Han kan jeg godt lide, i ja, mit fald, altså fra Flydeknikken, som er og uh, laver en masse damer, som er vores uh, hus sms uh, ekspert mand der kan måske. skrive uh, sms'er. Uh, ang Mas, til at de situationer, man nu engang står i. Uh. Der er også noget andet, man kan gøre end at sende sms'er. Man kan jo også chatte med folk. Det kan man nemlig, og uh, det her er vores reporter, Katrine. Mm. Mm. Du har valgt at, være, at gå ud og udforske lidt uh, et begreb, der hedder Grinder, En app, der hedder Grinder? Kan du en light os, hvad det går ud på Grinder lige præcis? Det synes jeg. Øhm, jo, Grinder går ud på, at øhm, det er en app, hvor man ligesom har en profil og kan lægge billede ind og beskrivelse af, hvad man søger. Det, der så går ud på, det er, at man kommer ind på sin menu med en hel masse manderhoveder, og så vælger man simpelthen det manderhoved, man synes bedst om. Så kan man se, hvor tæt på de er, og hvad de søger efter. Men, det er jeg, fatmark. Katrine, kort tid til Det så bøser, det her, ikke, vi snakker om. Ja, den byse er, jo, jo, en det er app. homoseksuel. Okay. Der findes også en til folk, altså til straight mennesker, mm. øhm, som hedder. Det ved jeg ikke. Jo blender, blender. blender? Ja, ja, no. jeg bruger den, jeg bruger den Men det gør jeg mig ikke så meget i. Nej. Så. Men det er jo ikke engang Ej. en app til homoseksuelle. den der grinder. Det er jo kun for mænd. Ja. Altså, ja, ja. læs bare ja. med Nej, er ikke noget sissos går man lidt, det er lidt spild af tid. Det er kun til mand. Øh... Og, og det er ret spændende, fordi at jeg har lige været ind på grønner. Fordi jeg, jeg tænkte, at jeg skal lige ud og undersøge markedet, ikke? Mm. Æm, jeg står 100 meter fra Hardbiker. Som er en mand? Som er, en, man. Som man. er øh, en mand, og som leder efter noget seriøst. Jeg også... Det her, det er lidt et skub. Jeg er lidt stolt af den her. Æm, jeg står 250 fra, og holder nu fast, Ankur. Jeg er lidt... Jeg, jeg, man kunne godt lidt håbe på, at det er Andreas Hemmet. Den tidligere DJ ankor som okay. nu er presserådgiver fra, fra Radikale Venstre. Okay, kan du virkelig du er, er uh... Jam er godt. Så det ser, altså, vores reporter Katrine, hun er jo belæst, men, uh, nu, nu, nu, hun er Nu nu nu, er. Nu, nu, nu stiller jeg lige dumt spørgsmål. Er de, ja. altså, uh, jeg ved ikke om du fik det forklaret, men grinder, nu er det er på at ud pap. Grinder, man kan simpelthen, men nok logger ind, så er man ligesom på en eller anden form for GPS. Ja, men jo uh, ja, det, er, det er faktisk sådan en maneg GPS, kunne man godt kalde det. Så, så kan man se hvor ens nærmeste knald er eller hvad. Nej, men altså, det, det man kan se, det er, at de er listet op efter, hvor langt de er fra en. Så den tætteste på lige nu er 140 meter fremme, det var så Hardbiker på 22, ikke? Vil du være, Katrine, kan du gå over og føre fat i ham? Lede af ham? Ja. Ej, jeg prøver lige. Og lige jeg høre, prøver. hvorfor fandt han bruger det der grinder der. Det er jo sådan, ja, at vi får... Ja, øh, her senere i programmet får vi en fyr, der hedder Morten, øh, ind i studiet i puderummet, øh, som for, kan forklare lidt mere noget omkring det her øh, ja, bøsse i det københavnske kan man sige. Ja, det jeg jeg kan være, på, at jeg har finde Morten. Du har ja, du kunne finde Morten. Jeg har du kan finde Morten på Grinder. Det bliver fedt. Jeg er ret sikker på, at han er inde på Universitets mm. Jeg Det har jeg også oh. en lille teori om. Øh, Katrine, vi ringer tilbage til dig senere. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at, at, at, at, at du får fat i ham der hardbiker der. Husk nu, oh, at... Øh, ja, pas på dig selv, ikke? Det er min journalistiske, øh, ja. Det er min... Øh, det er meget en, en... Det er gone socialistic. Det er den socialistic. Ja, der er det. Jeg er ikke snakke. Nej, <laughs> det er vi glade Nej. for. <laughs> <laughs> Katrine, øh, vi ringer tilbage til ja. dig senere, ikke? Pas på, min pige. Ja, yep, jeg gør det. Puha. Okay, jeg glæder mig til at høre ham der Hardbiker i uh, i radioen. Det gør jeg virkelig også. Hvad han er for en type? Du lytter stadig til Radion 95,5. Her er det puderummet med Anders Hane om release. Vi skal høre Boogie Pimps med Somebody to Love. Puderummet har lugter lidt af brut. Det gør han nemlig, fordi at øh, det er <laughs> mig, der har spist kål til aftensmål. Ja. Øhm, og det er ikke engang løgn. Det okay. her, det var som sagt Boogie med som Body to Love. Et nummer, som jeg synes er rigtig fint at danse til, så er det sagt. Ja, jeg synes også, den var meget fed. Jeg, øh, du rockede lidt du rockede det I rockede lidt herude, ja. øh, iført nye hår. Jeg ligner sådan en uh, blanding af en lesbisk håndboldspiller, og så er de der to irriterende drenge fra, øh, kan du huske det der Melodicamp-prix fra et par siden, fra Irland? Åh oh, ja. Der er sådan noget meget højt hår. Og ja, meget og glemmer, glemmer suits. Og meget blege og sådan noget. Ja, det er meget lige nu, øhm, og det er jeg lidt kedeligt. af. Det skal ikke allesammen altså, handle om dig. Nej, det skal det ikke. Men lige nu skal det faktisk, at det skal handle om en anden fyr, øh, som er, ja... Øh, yeah. Man kan også sige, at jeg har brug for et For Fordi sidste gang, vi sendte Marie-Louise, der prikkede vi hul. Og det er måske lidt forkert ordvalg i den her sammenhæng. Ja. På et ø, programanslag, som ø, vi har valgt at kalde nødkondomet. Og vi har en lille jingle. Er du klar? Jo. Ja! Ja. <laughs> Så må det gerne gå lidt stærkere derude, Anders. Du med med trænge til noget. En varm kop kaffe. Nødkondomet. Til det er et øh, kondom, altså nødkondomet, som... Øh, hvis du kan derude, forestille dig, der ligger sådan en nødmontra. I gamle dage der var der sådan nogle montra, man havde på 90'erne sådan, hvor der lå en, en oplukker, et kondom, whatever, som øh, sjove fyre havde på deres drengmærse. Forestil dig, der ligger kondomen i det. Øhm, og det smadrede vi så herinde i puderummet, når vi synes, der er en mand derude, en eller en kvinde, mm. som virkelig bare har brug for et... Ja, øh, yeah, en omgang... Øh, jeg Monkey ved, love. Ja, yeah, bare noget kærlighed, ikke? Og abesex! Abesex, Sidste uge, der valgte du, at øh, det skulle være republikanerne. Todd Aiken. Det var ham der, som øh, havde sagt lidt, øh, lidt tvivlsomme ting om øh, abort, ikke? Jo, oh, han havde udtalelser om nogle ting, som han nok ikke havde så meget styr på. Nej, øh, og han har virkelig brug for et knald, og bare lige sætte lige og slappe lidt af, ikke? I denne uge, der har jeg overhovedet ikke været i tvivl om, hvem der skal have fælderotten. Han har klemt kalorius ind igennem med hormonkardinet. Hormonkardinet hedder det. Yes. En tur til bagsvær, kan man også godt sige. Øh, den er fyr, der hedder Tyler Hamilton. Nå. No. Jeg ved ikke, om du kender ham. Øh, jeg har hørt svagt. Ja, han, øh, han lyder sådan her, når han snakker. Correct. He was using EPO in the Tour de France in the year 2000. He used it before skide itærende fyr, fordi det, det er sådan, han, han kørt han på Bjarne Rigtigshold, CSC, jeg ved ikke om du ved så meget om cykelsport, det gør du så måske en lille smule, Marie-Louise jeg prøver eller hvad vi er tilbage i 2003-2005 hvor han kørte altså for CSC og gjorde det ret godt mest kendt for den gang, hvor han havde brækket sit, sit kravben, men alligevel, alligevel vandt den etape. det kan vi så stille spørgsmål en senere hen nu Jamen, det kan da godt, blå mærker, bliv ved med at gøre det man gør hvis vi skal have fedtelse af benet, så er det, handler det altså om, at han har, han har udgivet en bog her snart. Ja, alt er omkring det, altså det er fint nok. Og hvis lige ved første øjekast, så kan det godt ligne, at det er en bog, der handler om bare cykelsport og fedt nok. Men det handler faktisk om, at, at Tyler Hamilton han prøver at vaske hænder på det groveste. Han er, han er blevet taget for doping jo for et par år siden, og cykling på grund af det. Og det er sådan nu, at nu vil han så gerne skyde skyld på en hel masse mennesker. Det er sådan med folk, der bliver taget i doping i cykling. De vil, efter et par år, så siger de, at de, de tager alle sammen doping. Så hiver de alle i faldet. Ja, præcis. Så det kan måske godt have, at han har garanteret ret i det. Øh, han har været ude og sige, at Bjarne Ries, han øh, tilbyder Ebo til folk på hans hold. Og det synes jeg er lidt irriterende. Kan man sammenligne det lidt med det at have klamydia? <laughs> ja, måske lidt. Måske lidt. Det gør, at jeg har ja. fået det, men det betyder også, at den anden har fået det. Så... Du har nok ikke fået det at sådan i hvert fald. Nej. Men fat nu, at øh, vi har ikke brug for alle de afsløringer, især i cykelsporten. Det går helvede til lige nu, og øh, jeg synes, det er skide irriterende, at vi skal, øh, vi skal bruge tid på det stadig. Så det jeg bruger til at sige, det er, at Thaler Hemsøns skal gå hjem og knække sin kone så hurtigt som muligt med kondom på. Selvfølgelig. Du med, med til, noget. En kop kaffe. Med til en værdigtrængende. Du lytter til en puderummed podcast. Et rigtig dejligt gammelt dansk nummer. Jeg det. Kender det ikke? Det er fordi, jeg synes, det handler lidt om mig i dag. Så vi skulle selvfølgelig høre et nummer, der hedder Marie. Æh, Jørgen Klevin og Karsten Elmer. Mm. Ja. Jørgen Klevin det er ham der, øh, som altid laver som tegninger, ikke? Det Nej, en det, det er Jørgen Klevin, Det er det Klubin. Nå, okay. Ha. Jeg er ret sikker på, at det er den samme. Anyways, det er slet ikke det, du skal handle om. Nej. Æh, Anders, vi har jo de her to dukker. Mm. De er to perfekte mennesker. Clara og Oliver. Clara Oliver, som vi fik døbt sidste gang, vi sendte. Det var faktisk øh, den kære Emil Falt, der valgte, hvad de skulle hedde. Men de har jo lidt en forfærdelig skæbne. Virkelig, øh, altså det er jo et projekt, som vi har tænkt os, vi har sat i søen. Ja, er det I høj søgang. Det er de her dukker, som vi gennem den tid, vi sender, vi gør til de perfekte mennesker. Vi skal ligesom gang til gang finde ud af, hvad, hvad er det fede inden for tøj eller medlemskaber til fitness, eller hvad det nu kan være. Mm, og i aften er det altså... Noget meget intibes, vil jeg sige. Det er noget om, øh, omkring det hår, vi har på kroppen. Mm. Og det er jo et emne, jeg er stærkt Du er, omkring. Du er frontløber? Det er jeg. Det kan vi få lidt mere at <laughs> om senere. Men jeg vil bare lige sige, at det er ret synd for de her dukker, fordi vi har jo klippet klistret sidste gang. Mm. nogle meget flotte, store lifestyle-påklædningsdukker. De er simpelthen blevet smidt ud. Der, der er sindssyge cleaning freaks, der rundt inde på Universitetsradion og smider ud. Minimalister. Fuldstændig, fuldstændig. Jeg kan ikke lide dem. Ja. Men øh, så er det så værd at tænke på, at jeg øh, Hørs skoleschema, som ligger inde i øh, er sat op, øh, det, det, det, det fik lov at blive hængende. Det var ja. meget vigtigt. Men øh, vi skal nok få skaffet nogle nye mm. dukker i hvert fald. Nu der skal vi finde ud af... Øh, I løbet af programmet skal vi finde ud af, hvor for noget hår, de skal have. Det skal vi blandt andet finde ud af med en, øh, en afstemning, vi har. Du kan stadig gå ind på Facebook på vores side og stemme. Mm. Men vi har også snakket med en dame, der hedder Nana. En ja. til en i dag. Nana er Bjerke. Hun er øh, kommunikationsrådgiver og så har hun sådan en feministisk debattør-blogger, der har haft et radioprogram på 24 okay. Jeg snakkede med hende tidligere i dag mm. om det her med kropsbehov. Det ved hun lidt om. Hun har levet et stykke tid, hun, øh, hun ved noget om det. Da lige sådan før jeg snakkede med hende, så havde hun det her at sige om det. Det man i hvert fald skal vide, det er, at det er ekstremt tidsafhængigt og historisk bestemt, og det er lidt som øh, alle mine andre modeformer. Det, man i hvert fald skal vide, det er, at det er ekstremt. Så fik vi det lige en gang til. Ja, men det øh, synes jeg ikke, at man skal blive for. Men i hvert fald, det synes jeg er meget klogt. Altså, det er måske en afspejling af det samfund, vi, vi, vi går rundt og tramper rundt i. Mm. Og så var det jo også spurgte fordi jeg har jo ikke levet lige så længe, som hun har. Hvordan stod det ud, da, da hun ligesom var ung der i, i starten af 80'erne? Faktisk øh, stadigvæk almindeligt, at der beholdt man det hårdt, man nu engang fik øh, på kroppen og... Øh og det var ikke sådan noget, man tænkte nærmere over. Så kom jeg til USA, og øh, der var jeg på stranden med nogle kolleger på et tidspunkt, og der havde jeg altså hårdt. Altså de steder, man nu har hårdt det er arme armen, og i skyet osv., og lidt på benene også. Og der var det faktisk sådan, at øh, da vi havde været i var det en, kolleger, der havde trak mig til side og sagde, at øh, du skal altså bare vide, at, det der med, at du har hårdt under armen og så, og det indser vi for at være meget, meget, meget ulækkert. Ja, så Nana, hun render altså rundt der nede i... Øh, eller over i USA. Med dusk under armene. Mm. Dusk på øh, den kvindelige del af... åh, jeg prøver at finde på et godt ord for Fise. Marie-Louise-stilen. Ja. <coughs> og så... Hun havde simpelthen bare lavet skægget stå. Ja. Og så fik hun netop besked. Hvordan reagerede hun lige på det? Mm. Kan vi lige høre? Jeg var dybt chokeret, og kunne slet ikke forestille mig, at... Øh at det var sådan noget, man kunne gå op i. Men altså, det er faktisk med, at jeg så begyndte at forberede mig under armene, og forberede mine ben også. Mm. Og der der bukket en anden simpelthen under for gruppepres. Ja. Sådan går det jo. Øh, og tit er det jo sådan, at amerikanske tendenser, de kommer lidt nogle gange til Europa. Nogle, på gang, fisk, vis. nogle gange, ja. Jeg har oplevet det selv med nogle meget irriterende popsange, som lige pludselig kom til Danmark, som jeg havde hørt lidt for, lidt for meget, da jeg boede i USA. Terroristangreb. 9-11. Det kom også til Europa på årsninger. Det var lidt mærkelig drejning, men det er rigtigt. Det synes jeg måske, Anders, at det bliver lidt dystert. I hvert fald så den her tendens med at barbere tingene af, det, det kommer også til Danmark på en vis måde. Og der er et meget ske, det eksempel med et dansk popband på det tidspunkt, det hedder One Two. Som udgav en LP-plade, hvor Nina-sangerinderne og løfte armen, og så var der sådan en ordentlig busk under hende armen. ene arm. Og det udløste simpelthen et ramaskrig på det tidspunkt, og det har nok været derhen dan altså som en ungdom. Og og det var det var så en markør på at nu var det som en slut med hår og armene, og det komamik. Altså. Mm. Så der kom den i... der simpelthen flyvende fra USA. Nu skal du væk. Ja. Og hvad Men, snakker vi lidt slut 80'erne det her, ikke? 12 popbades. Oh, slut slu 80'erne starter 90'erne. 80 meget kendt billede i hvert. Yes. Ja. Hvor hun smiler helt utrolig meget. Ja. Og ja. har en lille bitte dusk. Ja. Ja. ja. ikke en lille bitte. Den er den er flot. Ja. Den er misundelsesværdig. Men der er jo som så mange andre ting, at der er en ekstrem, og så er der en anden ekstrem, og så kommer der lidt sådan en blanding ud på den anden side. Mm. Så det, jeg, jeg fik ud af anden, det var, at, at det er ligesom en, en blanding nu. At nu kan man, altså alle de kendte er jo fuldstændig hårdløse, og det er meget glat at se på, alt er meget sådan hård ydre. Tror du, Medina har hår på fissen? Mm, hun kunne godt være lidt en frontløber. Mm. Men øh, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på... Øh, det kan være, der kommer sådan en skandale på et tidspunkt. Hår på fissen, Medina! <laughs> <laughs> men, uh. men i hvert fald, så, så synes jeg også, at man ser flere og flere piger, som giver sig selv lov, og som en modreaktion ligesom siger... Se mig, jeg har hår over det hele. Mm. Og der er jo en af dem. Det, det er du. Jeg har øh, lavet min oh, hård gro i... Øh, du er mere hård, jeg har Ja, det tror jeg. Uh -huh. Jeg er ret stolt af dem, uh. øh, og, og jeg kan komme ud i, i en lang diskussion og debat om, hvorfor jeg har ladet stå. Fordi at de fleste af mine venner synes bare, at det er klart. Har du også... Øh, ja, der er nok mange drenge, der er interesseret i det. Har du dusk, på, dusk på, på, på bjerget? Jeg vil sige, lige nu, der øh, har jeg ladet den stå i et stykke tid, mm. fordi jeg var ude at rejse, og så uh, kunne jeg ikke overskue at det. Og, og så, da jeg kom hjem, så lod jeg den faktisk lidt stå, fordi at jeg vil gerne tage et billede af det. Det lyder mærkeligt. Men i hvert fald, der har meget jeg... fokus på det der i aften, jeg sige. Mm. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan godt lide, når den er trimmet, og det agter jeg også at gøre snarest. Mm. Men lige, lige nu har den... Hvad snakker du om, hvorfor prøvet... en slags skov er det, vi er ude i? Jeg ved ikke, hvordan man beskriver den, Anders. Det, øh... altså, er det... det, det, det... nederste mosen? Ej, det bliver helt... Ej, Det er det lyder simpelthen lukket der. Øh, men er det sådan en birkeskov, eller er det sådan en uh, brændt uh, spansk skov? Eller vi... er, er det sådan en svartsvalter i Tyskland? Med høje... Øh... Jeg, ikke, jeg tror ikke, at jeres gov kender nok til at svare på det der spørgsmål, Anders. I hvert fald så spurgte jeg den anden, hvordan det, det ser ud med hendes hårvækst. Godt spørgsmål. Øh, jeg har ikke hår under armene. Jeg har på et tidspunkt ikke haft hår omkring skridget, men nu er jeg så herrgud. Jeg er lige glade. Øh, og så bare bliver jeg det når det skal være. Ja. Mm. Og... Øh det vil jeg sige, jeg synes altså også, det er meget lækkert at få barberet benet. Så på den måde, der er jeg lidt dobbelt moralsk med, med det med hår. Men det skal jo ikke altså handle om den kvindelige hårvækst. Nej. Jeg synes også, vi skal snakke lidt om mændene. Og jeg spurgte nanna, Nana, øh, hun var sådan, ja, hun gad ikke at have alle de der glat barberede Barbie-mænd der. Hun vil bare gerne hende med hår. Men hvad, hvad nu, hvis han havde sådan en, en rigtig måtte på ryggen? Jeg ville vil ikke, hvis jeg var meget, meget forelsket i en mænd, og synes, at han var en hjørt. Og så tror ikke, jeg ikke, jeg ville gå så højt op i, om på ryggen eller ej men altså, det er der jo nogen, der gør. Og det må de så sætte råd, men Så kan det være, en de kan af, de sidder under sin kæreste. Mm. Ja. ja. Så det er altså også sådan, at jeg har det. Du synes, det er fint nok med hår på ryggen? Sådan en stor skov? Nej, men sådan hårvækst vækst generelt. Altså, hvis, hvis det har stoppet dig, så vil jeg sige get over yourself. Mener du det? Ja, man kan da godt være godt knald, selvom man har en kæmpe dusk. På ryggen? Ja. Ja. Det glæder mig til at spørge vores øh, gæst lige om lidt om øh, Morten, som øh, faktisk aldrig har entreret studiet. Øh, det er lige om lidt, vi snakker med ham. Han er homoseksuel. Det kan være, at han kan sige noget klogt om håb på pikken. Men først, så skal vi høre en øh, fantastisk sang. Har du lyst til at høre den? Det vil jeg, Margaen. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal udtale det her, men det var en sang, der hed... Liquido med narkotik, måske? Ja, er det er jeg skal bare sige det. Det er en øh, tysk sang fra 96. Nu var vi jo også børn i 90'erne, så hvis vi bevæger os lidt tilbage, så er det en vi... af de største hits i 96, er Det var en basker, kan jeg sige dig. Vi kunne godt have befundet os i puderum i 96. Man er ikke ret Jo, det var rigtig fint. Øh, boh, Anders, jeg synes, vi har snakket rigtig meget om mig, og mig, der har sex, og mig, der har sex om i dag. Kan, kan vi ikke snakke om nogen andre, der har sex? Øh, ikke mig i hvert fald, men måske vores øh, gæst i aften. Jeg har sjovt nok en fyr siden af mig, der hedder Morten. Som har iført et kasket, og en, øh, en, det vil jeg kalde en det er rigtigt. Morten, jeg, jeg tror Morten, han har også sex. Skal vi ikke snakke lidt om det? Jo, god aften og velkommen, Morten. Men god aften. Morten, du er øh, kommende, brillerende, tilrettelægger og journalist. Ja, og forhåbentlig. Du er, <laughs> du er med os her i aften for at snakke lidt om, at ja, yeah, du skulle bøse. Ja, yeah, det er jeg sgu. <laughs> <laughs> det, det, det kan du ikke kom komme ud Nej, Nej, desværre. Eller... Eller Det er jo fint nok. Og Morten, hvis du ved så mange spørgsmål der presser på lige nu øh, hos mig. Øh, det er det så alt, fordi jeg ikke har nogen øh, jeg kan lige ligge krop på bordet. Jeg har ikke nogen bøssevenner. Nej. Øh, jeg kender mange der er lesbiske, men jeg kender ikke nogen bøsse, eller jeg kender godt nogle folk der bøser, men jeg kender ikke nogen der er tætte. Og der er masser af spørgsmål jeg har øh, jeg aldrig fået stillet. Ja, jeg ved ikke om du har det med Marie -Louise. Jo. Altså, jeg står faktisk lige og tænkte over, jeg har mm. ikke nogen jeg nogen homovenne? Jeg vil gerne sige at jeg også er venner med Morten. Mm, ja. Så på den ja. måde, men, men jeg har måske ikke spurgt Morten om alle de der pinlige, presserende ting endnu. Men kan du ikke lige starte med at fortælle os, Morten, hvem du er og hvor du kommer fra? Og jo, øhm, ja. Men som sagt, jeg hedder Morten, og <laughs> jeg, jeg er en ø, god, ø, gammel sønderjyde, som flyttede for et år siden til København for at læse. Mm. Og og, hvor sprang du ud, så du boede hjemme? Eller? Nej, nej, det, jeg kommer fra en gård og en ret lille by, og der der er bøsser, som sagt, noget, man skyder med. Så. <laughs> er, det, så. Er, det noget, er det noget, de sagde dernede? Eller? Ja, ja, det er sådan noget, man siger. Så, okay. så nej. Øh, ja, der er der sådan noget, man siger. Øh, sådan med, at man skal... Sådan noget, At øh, bøssen i, øh, i byen, han, øh, At man skal have ryggen mod muren, fordi at han ligger på lur. og sådan noget. Så. Har, du, har du selv sagt sådan noget, da du var ung? Nej. Nej, nej, nej. nej. Okay, nej. godt nok. Nej. Så da jeg flyttede, der sprang jeg også ud. Det er cirka fem år siden hvor lang tid har du ja. vidst det, med du var bøsse? Øhm, altså et eller andet sted har man vel altid vidst det, mm. øh, men... Det gik først rigtig op for mig, at... Sådan, da jeg var ved at komme ud af puberteten, og... Og jeg stadigvæk havde de her tanker omkring mænd... Så tænkte jeg, nej, det... Det er ikke bare den der fase, hvor... Der er det en eller anden i folkeskolen, der siger, at... Øh, det, det er normalt at have tanker om begge køn og sådan noget. Men Morten? Du har ald du aldrig været sammen med en pige, eller? Nej, nej, det har jeg ikke. Jeg... Hey. Kan du forestille dig det, Anders? Øh, ikke at være sammen piger, eller hvad er sammen piger. <laughs> Jeg forestiller mig lige nu en masse ting. Ah, det bliver meget ulækkert. Hvad har du ellers af dumme homospørgsmål? Men ja, de, de, jeg har da en helt stor pose med. Øh, julemandens pose af, af dumme spørgsmål. Men jeg tænker da, at vi lige skal høre første omgang, altså sådan noget med, så har du en kæreste? Nej, det ja. har jeg ikke. Nej. Desværre. Har du nogensinde haft en, en, en, en mandlig kæreste? Ja. ja, jeg har haft to, som jeg vil definere som kærester. Mm -hmm. ja. Hvordan... Øh... Hvordan gik det? Altså, hvad, hvad, hvordan var det at være kærester med en mand? Øhm, det var egentlig meget fint. Ja. Det var, altså... Nu både min familie og venner har taget rigtig fint imod det, så... Der har ikke været den store... Sådan... Den store omvæltning eller noget som helst, ved at sige at eller komme hjem med en fyr. Hva, hva, hvad siger så sådan en, som en sønderjysk far, når, når, når søn kommer og siger, at han er, han, øh, er, er bøsse? Altså, han... han han siger det, øh, han har det, han accepterer det, men forstå det, det vil han aldrig, nej. siger han. Men der er jo heller ikke, seksualitet skal jo heller ikke rigtig forstås. Nej. Det er jo bare noget, der er, altså sådan, sådan. er det bare. Mm. Ja, ja. Ja, men altså sådan noget som arv og miljø, er det noget, du nu sådan har tænkt over sådan noget, egentlig? Ikke fordi vi skal blive helt darmenagt endnu, men... Uh... Nej, nej, egentlig ikke. Nej. Altså nu kommer jeg, jeg har fire søskende, og, og altså, to af mine brødre, de er så de er så helt normale og så min storebror sprang ud for tre uger siden. Okay. Hals <laughs> der Okay. Hej! Altså så det Der kommer jeg til at tænke på dem. Det kan det godt være at der er noget. Ar jeg Ringer til Davil med det samme. Han er med på telefonen. Så vi øh, for okay, er forbundet. No for fanden. Okay, det der nu nu nu skifter det nu, det, nu bord, kan man sige. Ja, nu bliver ja. det ja okay interessant spændende. Ja. Hvordan hvordan du dig mod det? Øh, lige nu det er meget fint. At jeg havde lidt ikke set den komme, men det kommer ikke som nogen overraskelse, at okay. han også er. Men lige nu bor han i London, og det er jeg ret glad for, fordi at... Uh, miljøet i København, det er meget snævert. Altså, det er meget lille. bysmiljøet. Ja. ja. Det klæder mig fastid. lidt til at høre lidt mere om, hvad det, er det, hvad det går ud på. Ja. Det, fordi vi skal jo lige snakke lidt mere om det. Katrine, vores rapporter, er jo ude i marken nu og prøve det her Grinder noget jo. Som er ja. den app, uh, app. Ja, jeg kender den godt. Du kender godt. Er du med ja. selv? Hvad siger du? Er du selv med på den? Ja, yeah, det er jeg. jeg har den <laughs> hvor fedt! Fantastisk! Ej, så har vi jo en grindr til, med her på holdet <laughs> ja. i budrummet i aften. Det glæder jeg rigtig meget til at høre om. Øh, kender du øh, Windsteinsko Machine egentlig? Ja, det gør jeg. Øh, forsangeren der. Er han, øh, er han egentlig bøsse? Uh, ej så meget. Det... Fordi er det ikke sådan noget med, når man er bøsse, så kan man godt mærke den andre, øh, andre Jo, men den har aldrig rigtig fungeret ved mig. Sådan en gator. Nej, så burde jeg have vidst det lidt før med min bror. Okay. Ja. Det er i hvert fald et fantastisk nummer for Winsane School Det er gammelt, men stadig virkelig holdbart. Du lytter til en puderummet podcast. Hej, nej, nej, nej, nej. Jeg er rigtig glad lige nu. Jeg har også lige fået en, en glad mand ind i studiet, der hedder Andrew, som sender et nyt program her på Universitetsradio i morgen. Der hedder Kæft Trit radio, Han sagde, at det var en af de bedste numre, der nogensinde har lavet i dansk musikhistorie. Kelly. Mm. Du har noget en udmelding. Ja. Jeg må... har lavet high five og sagde ja. <laughs> Skøn udmelding, Anders. Godt comeback. Eller hvad man nu hvad, hvad skal siger. Jeg sige? øh, vi har stadig Morten med i studiet her ja. i Pudrummet. Ja. Puden Universitetsradion 95,5. Morten, han har allerede fået lidt asti og lidt øl, og ja. han er i godt rummet. Han er i tip-top form, altid, og altid. Øh, altid. det er jo lille Lillefredag, ja. øh, Morten. Og øh, der er jo spektakel. Vi har vinduet åbent. Man kan høre øh, ting, der foregår nede på masken og i nærheden Nå. her. Ja. Jamen, jeg tror, hvis det er Jolene i aften. Det er Jolene i aften? Ja. Okay. Er det, jeg mener, der er sådan noget torsdags, øh, arrangement for ja. humor? Okay. Nå, men altså, det... jeg, jeg, jeg, er helt, jeg er helt blank. Jeg ved jo, noget, jo, men jeg tror vist, det, det er der, det foregår. Og nu siger du homo, og for folk, lige har Du er jo øh, bøsse. Ja. Hvad vil du egentlig helst kaldes? Det er et godt spørgsmål. Det, altså, jeg er ikke noget imod ordet bøsse fra, fra venner og sådan noget, men... men hvis de har en truende adfærd og kalder mig bøsse, så... Vil jeg selvfølgelig flygte? har du bøsser? har <laughs> ja. du bøsser, eller hvad? Står der med glas i hånden og rupper bøsse af mig, så vil jeg måske løbe. Ja. Øh, har du sådan, sådan oplevd sådan noget, ikke? Ja, men det, det, jeg tror ikke, det er fordi, de, de mener, at jeg var bøsse. Nå. Jeg tror bare, de synes, de har brug for at kaste med Nå, men det har jeg prøvet mange gange, så det skal jo ikke være kød, nej, nej. Øh, Men Morten, øh, vi har jo som sagt vores rapporter ude i marken lige nu og prøve det her. Den her app, der hedder Grindr. Ja. Som er en bøsse -app. for dem, der ikke ved det. Det er øh, faktisk fuldstændig genial-app. <laughs> der er også lavet en heteroseksuel udgave af det, der hedder Blender. Men det går kort sagt ud på, at man logger ind på øh, den her app. Og så kan man se en masse mænd, som også er logget på. Og så kan man se, hvor langt øh, væk folk er. Og så kan man chatte og se ja. billeder og sådan noget. Det er helt genialt. Ja. Så det sparer man selv. alt det der med at møde strangers Det er meget sådan meget, meget sådan kødfikteret. At du, øh, du kan kun indtaste, øh, hvor meget du vejer, hvor høj du er og hvilken ekspert. race du er og sådan noget. Ikke også noget mindst øh, penis, vel? Nej, nej. Man har så ikke lov til at skrive øh, sådan nogle ord. Ah, okay. Jeg blev sådan, sådan lidt øh... bange lige, om man kunne bruge det som sådan en gay app Fordi man kan jo se, Nå, ja. hvor den nærmeste homo er. Nå, du mener sådan, hvis man var sådan noget af en motorcykelklub, hvor man gik rundt og... og tædede folk, der var, ja. var bøsser? Ja. Men, men det er måske også lidt for trist at snakke om. Ja, meget, synes jeg. Nu når vi har morgen herinde. Øh, ja. Men morgen, du har også været tidligere, at du havde uh, grinder. Ja, ja. Jeg er fældt i fælden. Ja, præcis. Når Hva? man ligger søndag med tømmermand, <laughs> så kan den da godt bruges. <laughs> <laughs> når, har du brugt det? Ja, altså jeg har, men ikke, øh, ikke så meget til booty-call. Ah, okay. Nej, okay. Men er det ikke det, den primært bliver brugt til? Jo, det er meget... Altså nærmest før de skriver hej, så sender de et billede af deres... Pik, af deres. Ja. Hold da. Mm. Og nu er vi jo her i... i man kan godt sige i fordomskassen lige her nu, er vi har åbnet op for her på udrummet, og de flyver op med fordum for mig her. Ja. Jeg har en, en fordom, der, der lyder sådan, at... Øh, eller ikke en fordom, jeg har en... Jo, en, en, en, en tanke, der hedder, at bøser lidt mere fremad på rusen omkring øh, Ja. Hvis du står på en bar. Mæsken. Jolene i aften. Øh, vi, altså, så, så, så er du også lidt hurtigere til, end jeg er, for eksempel. Jeg står jo bare øh, og er kedelig og står og dræser øl hele natten. Og venter på, at der en eller anden kommer hos mig. Men ja. bøsser er lidt mere, ikke? Men det er ja. faktisk fedt. Ja. Jamen, jeg ved... Er det rigtigt? Jeg synes faktisk ikke, at der er så meget igen. Øhm, jo, der er et eller andet... Når folk bliver virkelig fulde, så er det meget bare lysterne. Mm. Der for frit løb. Men ellers, så synes jeg måske, at uh, grinder har været med til, at, at nu behøves man ikke at... at, at, at på putte noget energi og, og score en, fordi at du kan bare lukke på, og så kan du se, hvem der er i nærheden, og hvem der er tændt på mere end bare mobilen-agtigt. Mere end bare øh, en, ja. en, en sms. Ja. ja. Så du behøver ikke rigtig at gøre så meget mere i byen. Du kan bare kan lukke bare lukke på, på. Ja. og se, hvem der er nærmeste. Men du kalder det tidligere fælde. Er det lidt en fælde i miljøet? Nej. Nej. Nej, okay. Det er noget, man, man er rimelig åben omkring det. Ja. Yeah. bruger grinder. Ja. Yeah. Kan man finde nogen nogle som Uffe bukater og sådan noget typer? Ja, jeg der set set øh, en vis Gustav den. Uha. Han må være. Hvornår har han været 100 meter væk fra dig? Og oh, øh, det var han, vist for et par weekender siden tror jeg. Var han lige <følv> et lille hej? Nå? Skrev han til dig? Ja, han skrev en lille hej. Okay. <laughs> hvad hvad svarede man til Gustav? Ja, jeg svarede. Du ikke. Der er ikke, Jeg kan ikke tage det seriøst, fordi det er ikke lige. Øh, han er ikke lige min type. Okay. Men må det er jo. Er lidt altså... Nu øh, kommer det lidt ud på et andet spor, men vi er jo, vi er jo journalister. Dig og mig, vi er jo øh, kommende til Det kan godt være sådan, for netbrugings skyld, du skulle have skrevet tilbage til ham, så du har brugt ham i et fremtidigt reality TV-show, ja, ja. tænker øh, jamen, det, det... Så tror jeg faktisk godt at sige, at, at jeg har været op i ham. Sådan, men... Der kunne være nogle spændinger. Ja, kunne du måske. Mor, nu kommer lidt til det uh, ja. spørgsmål. Som du ja. godt vælge at sige nej. Det har jeg ja. ikke besvaret på. Ja. Det er du meget velkommen til. Så har jeg et andet uligger spørgsmål bag Lige røm på det. Øhm, hvis nu, lad os nu sige, du sagde ja til nu der, ikke? Ja. Og I tog hjem og ud, øh, Så er det her, hvor jeg bliver nysgerrig. Og det er, fordi jeg er så øh, fuldstændig håbløs og en kæmpe idiot. Hvem er der knalder hvem? Ej, lige ved Gustav er den ekstra svær. Der, han Han det ret meget. Han, han er måske den, der ligger nederst. Okay. Ja. Altså den, der tager imod. Ja. Okay. Eller passiv, som man okay kan det. Søstjern. Men hvis man, altså, man ligger med med hænderne sådan, og så ja. benene og så. Ja. Det kender jeg i hvert fald Jeg har prøvet flere gange. Kender jeg ikke billedet, til jeg Jo, jo, jo. jo. du kender en Søstjernen. Det er ikke så rart. Øh, nej, Søstjern eller bræt eller bare Søstjern. Okay, ja, nej. Øh, Men må, må jeg stille et personspørgsmål her? Ja. H er du en der tager det kiver? Jeg har mest øh, den der Ja. Og er der, er der sådan, kan, kan man aflæse det på hinanden, eller hvad? Eller på den? Altså oftest dem, der er feminin, de plejer gerne at være dem, der tager imod. Så der er der ligesom en, en, en, en, en, en kvindelig og en mandlig. Kan man godt kan man sige det på den måde? Ja, Er Nu plejer det dem, jeg går efter. De plejer meget at være og drenget, ligesom jeg prøver på at være. Så... Men er det fordi, du er høj? Eller sådan, at, at, så du ligesom, altså, passer det bedre sammen, fordi at du er højere end...? Ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg kunne heller ikke lige forestille mig en på 71 til at... Ligg og bare, nu skal du have den, altså, ja, okay. Du når mig til navlen, faktisk. Ja, ja, ja. Det er ikke ja. lige det, jeg tænder på. Men det ved jeg ikke. Det kan da godt være, det er det. Men. Nej, men det er skidspændende, synes jeg i hvert fald. Nå, men altså, du kan vel heller ikke forestille dig mig øh, ligge og... Tag, tag mig, ja. <laughs> eller hvad Eller tage nogen, eller hvad siger du? Ja, dig. Det kan vi godt forestille. Dig? Nej, det, det, det, det kan jeg ikke lige forestille mig lige nu. Lad os <laughs> altså, lige tage et øjeblik. Øh, men, nej øh, nu bliver det lige lidt lummert her i pudrummet. Øh, det, ja. det er sådan, at Marie-Louise og jo øh, klamydie, så jeg vil faktisk helst ikke blive taget øh, af dig i aften. Det er jeg... glad for, at vi lige nåede noget at nævne, også i denne blog. Men øh, Morten, øh, nu når vi er på emnet sexydomme, ja. er det noget, du tænker ofte på, når du er ude og knælde? Ja, øh, altså man har jo selvfølgelig haft sine fulde aftener, hvor man ikke rigtig når så langt, før al ens tanke sidder nede mellem benene. Ja. Men, men øh, jo, selvfølgelig det er det noget, man skal tage stilling til, når man også er homo. Mm. Fordi, at, øh, at der går jo alle de der AIDS-rygter og ja. diverse ting, så jo. Okay. Og Det er vi glæder for. Vi har jo øvrigt kondomer. Hvor nu ringte telefonen. vi lige den? Øh, hvem er på linjen? Hallo, det er hey. Katrine. No Hej, Katrine! Hej! Det er vores reporter, Katrine, der ringer her nu. Ja. Yeah. Hej, hvordan går det med grinder? Det går helvede. til. Hvorfor? hvorfor? Jeg må øh, se, jeg jeg, måske, måske slåde. jeg er på Udvane Arena i, øh, i det her app, helvede. Oh, oh okay. Katrine, vil du være? Vi hører lige noget musik, ja. Og så ringer vi tilbage til dig, fordi det, det, det kræver lige lidt længere tid, det der. Okay. Men, men ikke for lang tid, vel? Fordi jeg har lige, jeg står lige og holder på en, som er i gang med at feste. <laughs> okay, okay, vil du være? Vi, øh, vi ringer til dig lige om lidt, Katrine. Okay, skønne. Har det mand. Der er, en, der, det er altså vores der er så vores der ude og prøve uh, grinder lige nu om morgen. Der er gang i. Ja. Hende. Der er gang i. Hende. Vil du jeg skal vi lige høre noget uh, Fatboy Jo, lad os gerne også gøre det. Han spiller på lørdag i Tap 1. Fantastisk. Dyrerum. <tryk> Ring ind på 35 32 39 36. <tryk> oh, kæft, jeg vi elsker til jingle det. er Fantastisk. Det er altså, hvis du gerne vil være med i konkurrencen Porno eller ej, og vil dyste imod Morten og vinde nogle kondomer, en flaske af Asti, mm. Det vil man da gerne. Det vil man gerne. Morten, som altså er homoseksuel, som er i studiet lige nu, øh, han har lovet at lige at blive hænget lidt, ikke rigtigt? Jo, jo. No. Jeg skal nok være med på den her. Men porno. før vi altså, skal til Porno eller ej, den store konkurrence, hvor du kan vinde en masse kondomer ned for Johnny. Som er en, en, en, en, en, en kondombutik. En kondombutik. Det er jo, jeg prøver at lede efter. En masse masser af ting der. Så skal det, vi det, over der. til vores reporter, Katrine, som ringede og var helt stresset. Og, huh. Uh, og, Katrine, hvad fanden er det, der foregår? Hvad? Hvad er det, der foregår? Ja. ja, jeg har det ikke så godt. Du var ude og prøve Grinder, som er den her bøssehab. Ja. Og, hvad er der sket? Ja, der er ikke sket noget godt. Jo, der er sket én god ting på halvandet time nu. Jeg er fuldstændig på udebanen. Og jeg, jeg må jeg mig slået af samtlige homoseksuelle, der har den her app. De, de, jeg fik dem ikke. Jeg fik ikke en og jeg fik ikke noget som helst. Men jeg fik Søren! Ja. Og i med Søren? Søren. Han er på ingen måde simpelthen. <laughs> men, <laughs> men, Og han falder på ingen måde inden... Altså, han falder fuldstændig uden for alle mine børn og kriterier, som jeg havde medfaldet. Mm. Altså, at han skulle være på appen, ikke? Ja. Øhm, Søren har heller ikke nogen øhm, smartphone, så han kan på ingen måde have den her app eller den hetero pandem til, til Grindr. Nu håber jeg, at Søren han sidder over på en elefant, for ellers så har han øh, en, øh, en anonym karakter i Lykke Mavns hvad, hvad kan Søren? Søren, han, øh, han kan fortælle mig, hvad, hvad de vil have så i stedet for. Jamen, og, øh, lad os høre, hvad og, og, jeg, og jeg har tænkt mig at spørge Søren, øh, om han nogensinde kunne finde på, at få fat i den her app, hvis det var, at, ja, at han på en eller anden måde kunne få fat i den, selvom han ikke har fart på. Søren, en hetero... Okay, jeg spørger Søren nu. Kunne du finde på at bruge den her heteroseksuelle app til at få fat i det modsatte køn? Det, det, det kunne jeg sagtens. Hør I det? Ja, ja. Der er et publikum, arbejde, Katrine. Jeg er godt, jeg er, er, er ansværkt glad for det her, og jeg har også et bonusspørgsmål, som jeg tror, vi bliver ret glade for. Mm. Søren, hvad er dit forhold til kønsbehøring? Jeg har et utroligt godt forhold til kønsbehøring. Øhm, altså, der er jo en idé om, at kvinder skal være helt pladtbarberede, som nogen synes. Øh, men øh, vi er nogen mænd og som ikke kan lide et face i hovedet. Så kan vi heller ikke lide det ned i sklidtet. Og det? det, jeg mener, det er bare, at det skal jo ikke være helt pladt. Jeg kan godt lide, at der er lidt at holde i. Er det Thomas Ejl? det, det må kan, kan du ikke lige spørge ham, hvad han synes om hår under armene på papirer? Søren? Hvad synes du om hår under armene på papirer? Det synes jeg er noget værre, <laughs> Nå, det er jeg ked af. Nå, okay. Noteret. Ja. Uh, random ja. dude uh, i Københavns Natteliv synes i hvert fald ikke, at hår under armene... Nu altså kommer tilbage. Ja. Jeg, jeg, jeg spiller mig strødder, og jeg har brug for at hvile men, nu. Men Katrine, lige før du skrider. Øh, ja. Hvis du lige kan opsummere på det der grinder, hvad, hvad var din, altså sådan ud over, det kiggede helt af helvede til? Er det, tror du, det der Blender, som der er, sådan altså den heteroseksuelle udgave af den her app, hvor man kan finde en anden på sin smartphone eller iPhone? Tror du, det er noget, du vil bruge? Altså, jeg ved ikke med mig selv. Det ved jeg ikke. Hvis en 80'er som havde en smartphone, så kunne det da godt være. Nå. Uh. Det, man ved altså aldrig. Ja, jeg tror helt klart, der er, et, der er et behov for den her app, og jeg tror, det er uudforsket land, som man skal tage fat i. Det, det er min konklusion herfra. Jeg har, jeg har lavet prøver nu, mm. og det har vist, at det, det er godt for alle. Katrine, skyld dig hjem, og øh, for guds skyld, skyld hjem. For ham der er ja. ikke, er ja. Jeg kommer er helt, øh, nu. Er der stadig kage? Der er en lille smule. Der er en smule, okay. det, og der er i hvert fald i masser af SD. Okay. Katrine, vores reporter, mine damer og herrer. Tak for det. Vi ses. Ja, det var ikke meget, ja, man fik ud af Grindr, kan jeg sige. Morten, som sagt, du er med i en quiz -net, der hedder Porno eller ej. Ja. Som er ganske simpelt at gå ud på, at man skal gætte, om det er det. der er tre lydklip, jeg har fundet her på internettet. Uh, om det er... Stammer fra en pornofilm eller ej? Ser du meget porno? Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Er der en, en, en tube Altså ligesom der, der er en u-porno? Uh, den uh, der kommer noget sexchatte jo. <laughs> <Okay>. <laughs> så kan okay, man bruge okay fantasien, med typer. Ja. Men hvis du gerne vil vinde en lækker bag med alle mulige forskellige slags kondomer i farver og glitter og glimmer og jeg skal komme efter dig, og en flaske af Stig, så ring ind lige nu på 35 32 39 36, 36 og dyst imod Morten i Porn Yes. Her er det Lana Haddis Forget. En fremragende remix, Jørgen. Jeg følger dig langsomt ud for Lejana. hvad det Le er, Habeas. Britten. Ja. ja, vi stod lidt og skulle vælge imellem, om vi ville spille det her Slummer remix, som er sådan et lækker elektro, eller om vi ville spille en dejlig akustisk udgave af det. Vi blev enige om, at vi skulle spille den her udgave, fordi mm -hmm. ellers så ville jeg have stået og pint alle med at skråle løs. Det kan vi jo have. Sådan en klamydia-befængt der synger, det er noget af det værste. Jeg kan lige godt lide dig, Det er klart, for, du siger, Anders. Nå! Okay, yes! Juhu! Nu skal vi i gang med en, en stor dyst, øh, som vi har, har... ikke. Lig... Ja. ja, vi har stadig Morten i studiet. Morten, ja. Og øh, Morten, du har sagt ja til at være med en lille dyst. Ja, ja. jeg er klar. Er du det? Ja. Mine pornosaukeniører, de... Øh... Det, er en, øh, det er en kvist, der har lagt, øh, som sagt, øh, land rige øde. Blandt andet Luxembourg. Og øh, det er kvist, der har fået navnet ud. Og nu skal vi vente. Kan I lige få en trummesåle derovre? eller Det er det titen altså, på quizzen. Den hedder Porn eller ej, og øh, præmien er som sagt nogle kondomer fra øh, Johnny Candem's, som ligger nede på Skinnergade, øh, hvor er det er som vi snakker med tidligere arbejder, og øh, det er nogle sjove kondomer. Der og, øh, er dutter, riller og øh, alt muligt. Ja. Og øh, jeg ved, at øh, Morten er så på det ene hold, som skal dyste mod Laura, som ringer fra Nørrebro. Laura, god aften og velkommen til puderummet. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Laura, øh, du skal jo være med her i konkurrencen pornolej. Ser du meget porno? Øh, nogle gange ikke sådan meget mere. Jeg har fået en kæreste, men så er det så rigtig meget porno. Hvor, øh, hvor så du typisk porno hen? På nettet. Jamen, har du en øh, hjemmeside Øh, uh, red tube. Hvad, hvad... Hva? Siger, Anders, han er lidt ja. ny i det. Jeg er lidt ny i det. Ny I det der med porno, der. Lidt, lidt ny i porno. Uh, hvad brugte du? Altså, det er et dumt spørgsmål, men hvad, altså, sådan, når du var inde i porno, hvad, hvad søgte du typisk på? Øh, uh, uh, uh, det er jeg ikke. Øh... Er der med der står visker der øret i baggrunden? Nej, de siger uh, big black cock, men... Uh, big black cock. Nå, Laura, reglerne er jo som sagt ret simpelt her i Pornoleg. Du skal tyst mod Morten, som sidder her i studiet. Han er homoseksuel. Og jeg har i sidste uge her fundet tre lydklip på internettet, som I altså skal gætte om står fra en pornofilm eller ej. Ja. Og det der på højkon, det er altså en hel masse kondomer nede fra Journey condoms. Og Laura, når du skal busse ind, har du så en god bosser? Jeg har en og jeg har øh, noget, der kan larme lidt på et glas. Må jeg høre? Det skal være højere larve, ja, det, det der. Det var ikke en særlig højere lyd det der. Kan du prøve med armehulen, måske? Det Nej, det kan jeg altså ikke. Øh. ikke fast, jeg kan Som du ikke kan. kan du rå big black cock? Må jeg, jeg spåle? Det står han for. Ja, prøv Nær. kom. Kom med det. det er det for højt? Det er for lavt? Du kan, du, kan du ikke rå big black cock? Nær. Det jeg i nærheden, det Hvad? Jeg har et klaver. Et klaver? Yes, den bruger vi. Okay, men jeg ved ikke, hvad højt det er. Prøv at spille. Skit. Kan du spille øh, Æblemand på den? Jeg kan kun spille sådan, sådan her. Okay, du uh, Når du ved, om, øh, om du har et gæt på, om det er porno eller ej, så slår du lidt på klaveret, ikke? Morten, øh, kan du, øh, har du en god bosser der? Oh. Du har et glas, kan jeg se. Kan du øh, måske lidt yeah. en hamre ind i den? Øh, yes. Super. Nu er, nu er reglerne og alt på plads. Og øh, Laura og Morten, er I klar på det første lydklip? Ja. Og I skal altså bøsse ind, når I ved. Hvad? Skal vi busse, hvis jeg, vi tror, det er porno? Nej, nej, nej. nej. Man skal bøsse når man enten tror, det er porno, eller ej. Du, du skal bare være den hurtigste til at bøsse, hvis, okay. hvis du synes, du synes du på det. Laura, er du stiv? Jeg er stiv? Mm. Nej, det er jeg ikke. Okay, fint nok. du have, Laura Boss, når du ved, kender svaret, ikke? Og morgenen det samme dæende. Og øh, lydklippet kommer nu. Er I klar? Ja. ja. Kom så. så. tager du hende i munden. Ja. Er du det, klaver? <laughs> <laughs> ja, det er det her, Laura, hvad, hvad tror du, det var? jeg tror, det var... nu. Sidt meget nu. Hvad siger du, morgen? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg fik, øh, nej. Morten, det er rigtigt. Det var ikke porno, det der? Nej, jeg synes, der var lidt for meget vand. Ja. Hvordan har været sin udskud i til? Vil I prøve at høre, hvad det er? Ja. Kom så. Så tager du den i munden. Det er Booba ikke til. Booba, roligt. Det er Booba og B.I.S. bagvej. Så, äh, Laura, det er helt forkert, det der. 1-0 til Morten her i der. Yeah. Du er godt på vej mod Mads Kondor. Uh, Laura, nu skal du lige steppe op i gaming. Det laver jeg. Okay, nu kommer næste lydklip. Morten, Jeg tror du det er? Det tror jeg sku. Det er porno. Oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Laura, hvad siger du? Jeg tror ikke, det er porno. Det er en uh, dum YouTube-video, jeg har fundet uh, som sagt, på nettet, uh, hvor en løve uh, parser. Så det er fuldstændig korrekt, det er ikke porno? Oh, Nå, det kunne man godt være, hvem man snakker med. Ikke den porno, jeg nu bare ikke ser i hvert fald. Så der står 1-1 i den meget, meget spændende quiz, der hedder Porno eller her på Universitetsradioen i puderummet. Laura Morten, er I klar til det sidste spørgsmål? Ja. Lydklip. Yeah. Well, hello. Mr. White, I presume? Yeah, you presume correctly, but I don't think I've had the pleasure. My name is Bedford. Barbara Bedford. I suppose you're wondering why I'm here. Uh, yeah, it had occurred. Yeah, sorry. Pornodej. Uh, Laura? Ja, yeah, uh, det var uh, ikke porno. Nej, ah, så so, so siger jeg det her. Bare for... Fuldstændig <laughs> korrekt, Morten. Tillykke med det! Fedt, mand. Og Laura, for kæft, mand. Det må du sgu da gøre bedre, det der. Laura? Laura, jeg tror, du skulle have set lidt flere pornofilm fra 80'erne. Du skulle ikke have fået en kæreste. Men uh, Laura, jeg er, uh, jeg er lidt glad i aften. Så du får nogle kondomer tilsendt, som dig og kæresten kan fornøje sig med? Wow. Prøver I kondomer, når jeg knatter egentlig? Hvem har vundet? <laughs> det har uh, Morten her i studiet, desværre. Det var porno, det ja. sidste. Vil du prøve at høre, hvordan det lyder? Ja, det vil jeg gerne. Det er, det er 10 minutter senere i, uh, i filmen. Du kan finde den på YouTube. Uh, you Porn hedder det. Uh, Laura, tak fordi du gad ringe ind og være med i kvisen. Porno er dig. Velbekomme. God aften. lige mod. Laura. Og søge til dig, morgen. Tak, tak. Det var sgu da flot, var? Ja. <laughs> yeah. Du får en, <laughs> ja. en lækker gullibær, kan jeg godt fortælle dig. Den skal bruges. Skal den det? Forhåbentlig. <laughs> Hvad med Asti? Drikker du det? Ja, ja, ja. Den ja. drikker alt. en klud. <laughs> Morten, vi skal lukke af lige med, lidt, og det skal vi også, Marie-Louise. Men først skal vi altså lige have et nummer for Pharrell Williams. Har du lugtet lidt af brød? Det gør det nemlig, fordi klokken ved var 12, og det betyder, at vi, øh, vi er færdige for i dag. Vi sender igen om to uger, heldigvis. Ja, øh, vi hørte Pharrell Williams featuring JC med mm. Fronton. To mænd, jeg er ikke... hvis brød jeg ikke vil have noget imod at lugte. Mener du det? Det mener jeg. Altså lige. Altså, der. hvis, hvis det betød, at jeg kunne være i samme rum med dem samtidig, så, så ja. Lige under dynen der om morgenen. Sådan lidt dodge oven. Ja. Puh, ja. Apropos prutter og ting, der er ulækre, så har vi øh, her i dag, fra 10 til 24 her i ude i rummet på Universitetsradion 95,5. Prøvet at modulere lidt på vores øh, perfekte menneske. Klare og Oliver de her to dukker, som vi gerne vil lave til de perfekte mennesker henover den her tid, hvor vi øh, sender. Mm. Vi skal i dag give dem noget hår, ja. og øh, det er sådan mest køns, krops, ikke så meget øh, frisyrer. Ja. Og øh, vi har jo snakket lidt med en feminist. feminist, som sagde, at det går meget op og ned, men lige nu, så må man faktisk gøre lidt, hvad man vil. Ja. Så jeg vi fundet af, at du har hård ud over det hele? Ja. Øh, både klar. i armhul og nede på, øh, på bjerget, og... Øh, og random guy ude i... Hvad hedder han? Jørgen eller søren, søren, søren, øh, søren, søren, søren? Ude i Københavnsk natliv. Han synes, det var pisse ulækkert med mm. hårde og armene. Og nu er, det, nu er det der, hvor jeg har et spørgsmål presset på. Morten. Ja. Vores homoseksuelle ven, som har ja. været i studiet her i aften. Yes. Hvad synes du om hår på pekemanden? På øh... Det en god øh, omgang i trimning. Trimning? Øh, ja, præcis. Og det er jeg glad for at høre. Hvad, er, hvad siger afstemningen, Marie-Louise? Jeg tror, trimning er alting med måde. Hmm. Der står øh, ja. altså øh, pigerne har ligesom fået trimmet busk, bløde ben. Okay. Æ, så barber, der står ikke noget om armehuler. Okay. Så det må være til fri fortolkning. Så klar Oliver, det du siger, det er, at de skal have ja, en trimmet busk? Trimmet omkring slangen, men Ikke fjern pik okay. Altså, det, den der lille, der fører ned, den er lidt sexet. Okay. Den beholder vi. Det samme på piger. Nej, <laughs> der var, der var, der var øh, okay. valgmuligheder. Enten kvinder eller mænd. Okay. Jamen, ved du altså, skal Vi skal vi så ikke påføre øh, håret på, øh, på vores stoledukker? Det synes jeg, vi skal Ja, Det er perfekte mennesker. klare Oliver, som vi altså vil modulere på frem til øh, jul, december, hvor at, øh, vi er færdige. I hvert fald går på sæsonpause. Marie-Louise og Morten, tak for i dag. Tak for her øh, fremragens show. Det, det har så. været hyggeligt. Det har været. Øh, jeg, jeg tror, at vi skal planlægge næste gang, vi sender. Der skal det handle lidt mere om følelser, ikke? Porno, tænker jeg. Det kan jeg godt lide. Skide godt. Øh, men øh, før vi helt lukker ned her for puderummet på Pud så er der et, øh, en sang, vi skal høre. Og det er et spørgsmål, vi stiller alle vores gæster. Ikke sandt med rigtig løb Jo, vi laver jo den her, det her fantastiske mixtape af de bedste knallesange der findes. Mm. Sidste gang var det Emil Falk, vi havde i studiet. Han synes at det var D'Angelo med Feel Like Making Love. Mm. Tror ned hed. Fremragende nummer, hørte Morten, hvad, hvad vil du gerne knaldesag? Åh... Jeg plejer ikke, egentlig ikke at have musik til, men hvis jeg skal vælge, så var det jo... Øh, måske en omgang Spice Girls med 2.0.1. Den er jo... Øh... Put it on, baby. Put it on. Fremravene. Vi takker her i stufi for, øh, for i dag. Vi ses igen om to uger. Vi glæder os rigtig meget til at sende for jer. Find vores podcast ind på Facebook. Slash Puderommet. Eller følg os på Instagram eller Twitter. Puh! Puh! Ha! Puderommet! Puder omme.